Roadele lui le voi binecuvânta foarte, Pe săracii lui îi voi sătura cu pâine. Pe preoții lui îi voi îmbrăca cu izbovire, Și cu vioșii lui cu bucurie se vor bucura. Acolo voi face să răsară puterea lui David, gătita în făclie unsului meu. Pe vrășmașii lui îi voi îmbrăca cu rușine, Iar pe dânsul va înflori sfințenia mea.